ותאמר יזבל אל אחאב, קום רש את כרם נבות היזרעלי, אשר מאין לתת לך וכסף, כי אין נבות חי, כי מת. ויהי כשמוע אחאב, כי מת נבות, ויגקום אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעלי לרשתו. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בחרם נבות אשר ירת שם לרשתו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת? <רד> ודיברת <קום רד> <קום רד> אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך דמעת. ויאמר אחאב אל אליהו, המצטני אויבי, ויאמר מצאתי, יען התמכרך לעשות הרע בעמי אדוני. הנני מביא אליך רעה, וביערתי אחריך.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 בחל יזרעאל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני אשר הסדת אותו איזבל אשתו.